Uh, Nej! <laughs> till veckans avsnitt av Caledroncast Podcasten som snart kommer få en tagline Jag heter Adam Jag heter Sebastian Välkomna till veckans avsnitt Välkomna hit Det här är en ganska improviserad podcast Det här avsnittet Måste, måste man väl ändå säga vi, vi har egentligen Jag skrev upp något ämne bara nu När vi bestämde för fem minuter Sen att vi skulle spela in Jag har en trivia grej till Som mm. är jävligt bra Mm om så, bättre nej. än det där med solen hoppas jag eh, Nej, jag håller ju på eh, Jag håller ju på att skriva väldigt mycket Ja. Eh, och jag har Titeln på det jag skriver eh, Jag har bråkat lite igen med det. Ja. Jag, jag vill ha jättebra titel Ja, det är svårt Jag, jag älskar ju personligen titlar som är eh, Ja, vad ska man säga Som han, som relaterar till någonting litet i filmen som ändå är ganska viktigt som till exempel ja, om du kollar på exactly. Blade Runner till exempel ja. eller ja vad fan ska man ta en av världens, en av världens bästa eller en jättebra titel i alla fall. ja Prestige ja Prestige jättebra det är jättebra titel döpt efter tredje akten i Ja ja Eh, Matrix är också en bra titel Ja, fast, fast den, är, den är inte på samma sätt men, jag, Nej, det, det är bra eh, men Matrix hade kunnat heta The One Ja, men det hade ju varit löjligt Ja, eller hur? Matrix är bra eh, Terminator är ju en standardtitel är helt okej okay ändå Ja, den behöver ju inte mer För den, den är ju inte mer än vad titeln är egentligen Nej, och den skapar sitt eget varumärke också på det sättet Ja, den, den skulle ju kunna heta There is no fate but what we make Till exempel Ett eh, jättebra Ja, oh, eller No Fate uh, bara. Ja, uh, No Fate han uh, det också. Nej, men uh, titlar som uh, titlar som när, när du läser den första gången betyder den en sak. Uh. När du sett filmen betyder den en annan sak. Uh. Sådana titlar gillar jag. Jag kan inte riktigt komma på någonting exakt nu. Men uh, jag, har, jag har ett nice titel, men uh, den heter 94%. Okej. Okay. Jag tänkte inte gå in på alla anledningar. Hur som helst. Det, då kommer jag på. Eh, Snubbla på ett nice tv för jag har lite mycket rymdtema i min film. Ja. Eh, eh, det regnar diamanter på Neptunus. Ja, jag har Det regnar inte diamanter, men det, det regnar, alltså, vad ska man säga? Samma kombination av ämnen. Men det är ju inte riktiga diamanter som regnar. Jo, jag har läst det här. Alltså, det, på Saturnus ibland. Uh, på, men på Uranus och Neptunus gör det ganska ofta. Alltså marken är ganska bra täckt med diamanter också. För att det är då vi, vi har ju kol, alltid kolbaserat i solsystemet. Eller alltid uppbyggt på kol. Life as we know it är uppbyggt på kol som bas. Ja. Och när det är så högt tryck i, i deras atmosfärer och sånt. Så när ett kol ihop, då blir det diamanter. Ja. Uh, under alltså extrema förutsättningar. Ehm. Uh, det, det tyckte jag inte, det är ingen bra, det är ingen bra eh, filmtitel Men det är jävels bra boktitel Vi kommer tillbaka till det här ganska ofta Skillnaden jo. på bok och filmtitlar För böcker är väldigt öppna för att ha titlar som bara är en hel mening Jo, jo det, det är rätt nice Mannen som kliver ut genom fönstret mm, Eller en man som heter Ove Ja Det skulle kunna vara i princip vad som helst Men det, det, är men, men... det, där, men det funkar fan inte på film Nej, men jag, jag, jag tycker ändå att det är ganska rolig titel Alltså, eh, vad säger, eller, det är bra alternativ om det hade varit en bok jag skrev istället alltså, Det de, de regnar diamanter på Neptunus Mer än någonting annat så hade det varit en skitcool eh, eh, krigsscen i en sci-fi-film Om de slåss på eh, vad det, Saturnus eller Jupiter Nej, ne Neptunus, eh, Uranus eller Saturnus Okej, okay, ja om det är ett stort krig och så ser man liksom att det börjar regna diamanter har... Himlen öppnar upp sig Ja precis, det hade varit coolt som fan Det hade varit coolt Och sen så blir det någon sorts regnbåge och så liksom skiner solen igenom alla diamanter Så får den här regnbågsreflektionen över hela slagfältet Jaha, lite så här klarare färger typ. Ja, det hade varit skitcoolt det där. <laughs> Nej, så det bara det, jag, det jag har lärt mig veckorna veckan Det regnar diamanter på Neptunus Intressant Ja, det, det, det är coolt det där Mm. Så om vi ska bara ta oss dit Så kan man säkert Då kan man du hova upp diamanterna nästan Från marken mm, Alltså fylla fickorna fulla jag... Det är som godisregn Ja Men jag är ganska säker på Som sagt att det inte är Hela diamanter Utan jag tror att det är någon sorts Alltså det är samma sak Men det är Nej, inte alltså, också, hela också, också när du tänker diamanter Alltså de ser inte ut som En diamant som Nej, du Nej precis tänker. De ser ut som stenar i princip Jo ja precis För de slipas ju alltid Det finns ingen diamant Som ser ut som Nej. En diamant som du ser framför dig Just nu Nej det, det, det finns is, isformationer och iskristaller och grejer som ser ut så faktiskt, men... just det. Generellt sett, nej. nej. men inte de här som man hittar här på jorden i gruvor och sånt. De är inte slipade när du hittar dem. Precis. Jag har alltid tänkt på vad de gör med med sågspånet. Ja, men det, det kan de nog använda till vad som helst. Jag vet inte faktiskt, jag, jag, jag har ingen nej. aning. Sånt här håller mig vaken om nätterna. <laughs> Okej. Okay. Vart har spånet vägen? Eh, nej, men... Har du någon Vet du? Nej. Eh, inte jag alla. Det Ingen. Jag har aldrig varit speciellt insatt i ädelstenar. <laughs> nej, inte jag heller. Absolut inte. Men det är ju det, det, det, det, det, när det är så värdefullt tänkte jag. Det, det måste ha kommit på något fiffigt sätt att använda det är alltså, jag, jag tror man, använda... no it... Någonting man är har koll på så är det i sina, sina resurser och sina pengar. Ja, <kör> det är sant. Nej, jag vet faktiskt inte. Nej jag är inte. Något att tänka på. Uh, Något att tänka på. <fört> Jo, jag, jag tänkte så här. Vi har ju vi har gjort fem avsnitt. Fem, yes. Ja, jag, jag tror vi gjort sju, men det är bara fem som ligger ute. Ja, det är sant. Men jag, jag tänkte. Äh, om vi ska ta och snacka lite om. Äh, Börjar du bli nostalgisk redan, eller? Nej, men jag tänkte <coughs> bara att man skulle på något sätt äh, försöka äh, snacka om liksom, hur, hur det har gått. Äh, vad som har liksom äh, ändrats och hur man upplever just själva det vi gör. Utvecklingskurvan? Ja. Ska vi reflektera över vår utvecklingskurva? Ja, lite, lite så. Ah, Okej, okay. har, du, har du tänkt något? Vill du ta avstamp någonstans? <hör> alltså, det, det första som jag har, som jag reflekterar över är att eh, jag i alla fall, jag vet inte hur det är med dig, men jag känner inte att liksom ja, man bryr sig inte riktigt om om det är någon som lyssnar eller inte. Det är jäkligt kul om folk gör det. Jag vet ju vissa som gör det. Liksom. Men det, det, det är inte speciellt brytt. För det, man tycker... Det är jäkligt skönt bara att göra det på något sätt. Det är jäkligt skönt att bara göra. Och det, det är en så, är så enkel vet, grej också. Men det här är också någonting jag börjat fatta när jag blev lite äldre. Uh, inte äldre, men när jag inte är tonåring längre. Ja. Uh, värdet av att bara... Föra ett samtal. Jo, precis. För det, det gör man inte så ofta egentligen. Nej. Och nu, nu plötsligt har vi... Jag, jag pratar mycket i telefon med en poler i Luleå också. Ja. Eh, då får vi våra samtal. Så, ja. jo. Men just bara... Just bara nu har jag som en till plattform. Bara, värdet av att föra längre samtal. Precis. Och eh, dela... dela och, alltså, få sig in och lävs. Eller bara dela lite tankar och idéer. Ja, det, det blir lite som om du har sett... Eh... Nu kommer jag ju direkt in på film här ändå, även om det skulle vara personligt. Men, eh, har du sett filmen? vi skulle vara personliga. Nej men lite grann, det blir ju det liksom. <laughs> ja. eh, har du sett filmen Dreamcatcher? Eh, nej. Nej, men det är baserat på en Stephen King-bok i alla fall. Filmen är väl sådär. Vad uh, Stephen King den lät ändå. Ja, den vet, jag mig fram. Men då? Ja, vi ska göra det. Men då är det i alla fall de visar en persons minnen på ett lite fiffigt sätt som är att han går runt i ett stort arkiv som då är, alla filerna i arkivet är olika minnen. Och på något sätt blir alltså det här, bara det här föra samtal och spela in, det blir liksom som ett minnesarkiv på något sätt. Mm -hmm. Att man kan gå tillbaka och liksom, fan kul att jag tyckte så då och nu, nu kanske liksom åsikten har ändrats och sånt där men... Det, det, det är bara kul att lyssna tillbaka på det tycker jag. Jag vet du nu, jag jag håller, jag håller med. Jag hade faktiskt ett, ett tag när jag typ gick... Det måste ha varit högstadiet. Ja. Visst det? 7 det Ja. Yes. Jag... Alltid när jag gjorde prov eller när när var sådana här test eller vad som helst. Jag... Jag använde mig av den där tekniken lite grann. Alltså. Utan att sätta den här Dreamcatcher. Alltså jag, jag, jag, jag blundade och så vandrar jag ner för en korridor med massa arkivlådor. För att när jag inte kunde svara den så visste jag... Men jag visste att jag läste. Och alltså inte kanske, jag kanske inte registrerat så jag kan hämta det direkt. Nej. Men jag kunde, jag kunde om jag... Om jag koncentrera mig och fokusera mig att vet, så här, gå tillbaka i minnet med hjälp av de här arkivgrejerna när jag sitter och läser den här boken och jag minns ungefär vilket kapitel det var kanske. Jo, precis. Och precis bara, bara för att hitta svaren. Och vet, många gånger, i många fall hittar jag dem. Ja men det blir en någon sorts eh, vad ska man säga, vi, visuell förstärkare. Ja precis. Och så, eller som, det är som att jag kliver, kliver bort från själva klassrummet och då plötsligt går jag i det här, eh, arkivet med sval luft och Eh, ingen annan är där och där kan som, ha, Hade läraren pekat på och sagt: Vad är svaret? Hade jag inte kunnat svara direkt. Nej. Men ge mig, ge, ge, mig, ge mig två, tre minuter så. Då hittar jag i Ja, nej, jag, jag hade en liknande grej förut när jag var mindre också, men det var inget arkiv. Det var, det var en sån här vet, med kuberna med frågetecken eh, från Super Mario. Mm. Det var en sån och så. Jag kommer inte ihåg exakt hur, hur, hur det fungerar, men jag för att. Ja, det var en tredimensionell kub och så kunde du liksom öppna varje sida på den Och så fanns det viss information liksom, på insidan av kuben Beroende på vilken sida du öppnade mm. Lite mer confusing äh, Ja, men, du, du, men vi har våra sätt Men det här arkivsystemet, det har, det har jag inte jag tänkt på ända sedan du nu berättar om det här Ja, men vi blir det lite så på något sätt Jag hittar något annat sätt som funkar kanske bättre Och vet vad också funkar bättre? Läs boken två gånger Ja <laughs> jag, kan inte, jag kan inte säga hur många gånger jag sitter och läser på en sida och sen kommer jag på att under hela sidan har jag tänkt på något annat och ögonen har bara rört sig över texten. Jag har inte Jaja, tagit precis. in något. Då stannar vi vid punkten och sånt här. Man, man är den som inte har åkt in någonting. Nej Man förstår ju liksom hur man läser även fast man inte läser. ja ja precis. <laughs> men det är just det här jag håller helt med också. Jag bryr mig inte heller om, eller det är jag som är av oss två som är den största boven mot att vi inte länkar ut det här på Facebook. Nej, alltså, man, jag, jag har länkat ut det till vissa personer bara. Jo, jag med. Bara jag, för jag, att få feedback. Folk som man vet liksom lyssnar på podcasts eller folk som liksom är intresserade av det vi snackar om. Jo, jag, jag, jag, jag, är, jag är en stor motståndare Och jag vet inte exakt varför jag inte vill att vi ska lägga ut det på Facebook jag, jag, Ett svar kommer, West. Ja. Jag, jag, kan, jag, jag har bara inget rätt. Eller något jag kan stå för det. Nej, Varken. men det är förmodligen så här är det att än så länge... Vi har inte hållit på jättelänge liksom Så än så länge så känns det lite osäkert Även om det bara blir bättre Det blir bättre bara bättre ja. men, Och det är ju bra, och det är nice Men det är, just, det är just det här Jag bryr mig inte heller om hur många som lyssnar Jag bryr mig inte ens om någon lyssnar Det är bara jävligt kul här Och jag får ut grejer från det Ja, jag också Men sen så är det ju skönt liksom, när man får eh, Konstruktiv feedback Ja. Bara liksom, om man länkar till någon och så säger de, att ah, det, här, det här tyckte jag mer om än det här. Och liksom. så får man tänka på ah, men det, det, det, var, det hade jag inte ens tänkt på att folk skulle tycka det var bättre än det här. Eller ja, tvärtom. Det För det, så men... har det varit nästan på all feedback. Jag har inte ens tänkt på att folk hellre lyssnar på när vi pratar om en viss sak än liksom, något annat. Nej, vi lär oss grejer. Ja. och det, ja jag menar, om vi skulle ställa, om vi. Alltså det första avsnittet som inte ens ser ute Då höftar vi allting bara Nu börjar man ju liksom få ändå lite Jag vill inte säga att man är långt ifrån Svart bälte ja. Men vi, är, men vi är inte vi kanske har orange ja, Alltså det är, det är det som är Vad säger man åttonde, Nionde Q Ja vi, vi, vi har ju liksom på något sätt Vi förstår själva formatet Bättre Och vi förstår klipp, Klipptekniken bättre Och Ja. Men, det är för, men det är för jävla skönt Det tycker jag så det, men det, det, det, får fan, det får jag kicks av Alltså det är fan När, när, du, börjar, när, du, tar, när du verkligen tar dig an någonting Vad som helst eh, Och du börjar med det Och du. my god man suger Och man vet inte ens vad man gör av härliga ja. grejerna Men om du är lite Persistent Om du vågar och tar dig lite tid Och så provar du igen Och sen så provar du igen Och sen märker du att fan det här blir ju fan... Det är som en muskel, du, strä... du tränar upp det. Ja, det är så... övning är färdighet. Ja, ja, precis. Och det får jag fan kicks av. Det är nice som fan. Ja. Alltså bara och, och kunna erkänna för sig själv att man har en... Att man inte är så jävla bra. Och sen så, när du, när du väl övar och fortsätter så... Märker du bara hur bättre och skickligare det blir Och plötsligt så är det ganska bra om du bara fortsätter jo. Och så ser du andra som börjar med samma sak Och ser du hur, att de är ganska kassa också, säger vi ja. det, är så, det är inte så att jag skrattar åt dem Men känner mig också här, fan jag var där för inte så länge sedan Men nu är jag fan här Precis. Min tid har inte waste, det är liksom om, vi, om Jag har inte lyssnat på första Eller jag, jag vet inte om vi ska kalla det första Vi ska kalla det prototypavsnittet mm. Som vi då spelade in live och Jävlar. Ja, och blev fullare och fullare under tidens gång Och det var väl kanske fyra timmars materialen och sånt där och det, Jag klippte ihop det och det, det gick att lyssna på Men det, lyssnar man på det nu så bara Vad i helvete höll vi på med? Alltså det var, ja just det Det är, det är faktiskt en, en liten rolig grej som jag kanske ska skriva upp vi, vi snackade om, eller jag snackade om En en grej som hade hänt i en annan podcast jag lyssnade på Och det, det enda jag skulle berätta var exakt vad som hade hänt. Jag kan berätta det på 10 sekunder, men det tog oss 45 minuter att komma igenom det där. Jo, jävlar vilket långt utlägg det här, Ja. Och, och, jag vet, jag vet vad du snakkar om. Det är Wallrus va? Ja, precis. Mm. Den, eh, jag läste nu igår att den är, den färdigfilmat nu. Jo, jag läste också. den artikeln ja, det, det, det, det som var så intressant med det var att det var, eh, vad var det? En en månads tid från idé till fär, till greenlight med budget och regissör och skådespelare. Mm. Yeah. Drömmen <laughs> Ja, alltså, men du måste vara lite etablerad för att sånt ska ske. Jo, det är sant. <laughs> och få green, uh, uh. green light när vi, när vi inte har skrivit först, alltså, klart. Nej, vi, du är bara på första utlägget och du har redan mm. fått green light. <laughs> <laughs> ja, det är skönt. Nej, men, nej, men, men, vad men, man, bara för att, samtal Eh... Det kan jag rekommendera alla om och Vi snackar inte nu att snacka om Vänsk Eller vad säger man, kompiskretsen Eller du vet, så här, senaste dramat Eller sånt här, sånt här shit Snacka om något Ta, ta ett jävla ämne och så. Ta, hur ställer du dig till Ja. Alltså egentligen det jag skulle säga är bara Snacka om bara Vad som helst du kände för just då När tänkte du på rimden senast? Yes. Jag, vill, jag, jag vill jättegärna prata om eh, Volvo Trucks reklamen. Ja, det var precis det jag skulle föreslå. Eh, den kom ju häromdagen. Mm. Eh, det är då Volvos, Volvos alltså trucks, så säger man lastbilsdelen som har nu gjort en ny reklam. Yep. Svenskar är det som har gjort den. Ja, de, de, de har gjort den för att visa hur stabilt deras styrsystem är. Ja, precis. Men tekniken har ju gått framåt. Ja, men det är ju klart. Äh, verkligen. Och den har på, på Serup den kommer ut 13 november. Idag är den 20. :e. På sju dagar. Men nu har jag skalan ner lite grann. Jag såg den här jag gått fyra dagar ungefär. Och då hade den 30 miljoner views. Det var en, alltså en av världens, den, eller den är världens mest sedda och spridda video på så kort tid. Ja. Men jag, jag, jag måste bara... Förstår du hur nischad den här reklamen är De, de här har ju gått förbi eh, Turistbussarna och vetenskapsmannen Som håller sand framför De här har ju gått långt mycket längre än det Det är inte ens reklam för bilen längre Nej, det, det, det, är det, det är reklam så... för ett visst system Som just den här bilen har Ja ja precis, det är nischad publik Men grejen är att eh, Jag har tänkt mycket sen jag, har sett den här. jag har sett den här videon 20-30 gånger Kanske, alltså den är helt Underbar Jag, jag, kan... jag har sett den en gång Ja Eh, den är Den är perfekt I så många aspekter där perfekt Jag har tittat på den och analyserat den Och eh, häpnats av den. den Den är helt underbart Ska vi förklara eh, vad som händer? Okej okay, eh, Först och främst, det här är också perfekt och Det, är också, det här är ingen slump Den är just över en minut ja. eh, Youtube-generationen Eller vad säger man? Ja men det finns ju for forskning om det där också Att hjärnan eh, håller inte fokus på någonting längre än en minut Nej men dagens, vad säger man, dagens ungdom så att säga mm. eh, De vill ju inte ha, alltså det, det är en minut Det är på minuterna ja. Alltså det är alla såna här klipp och allt sånt där Det, det ska vara kring en minut Jag vet inte nu, nö nödvändigtvis an om det här är dåligt Jag vet inte heller men eh, det finns ingenting som heter tålamod längre Nej det är väl det som jag stör mig mest på Jo jag förstår det Det, ja. det, det är därför jag också är så tacksam för att vi han att typ vår generation West eh, Jag är 88 och du är 87 mm. eh, Vår generation Kanske, ger det typ 86 eller, ja, men alltså, alltså, Jag vet inte Vi är i alla fall den sista generationen Som han har, vad säger man, kassettband 56 k modem Videoband Ja alltså det är saker som ändå tog tid Ja. Du vet, eh, jag, är, jag är mer eh, det, tog, det, tog tre, det tog tre timmar att tanka hem en låt. Ja, jag, jag är mer nöjd över att ja, jag är mer nöjd över att när, när vi växte upp så var det fanns längre upplägg och utlägg i till exempel musik och film. Ja, det också. Som gör att nu nu görs ju låtar för jordens musik. Ja, om vi ska återkoppla förra veckan, ja, eller för, förra Och eh, samma sak med filmerna för att återkoppla till förra. Att det var längre uppbyggnad och spänningen. Nu är det bara pang på. Nu, nu är det bara Michael Bay-effekter. Michael Bay, Enders Game, Twilight, Catching <laughs> Fire. Det bara sprutar och sånt där. Ja, det finns ju av det andra också. Men det är bara just det här att... Det, det, det är inte så att jag försöker säga att jag kan värdet av tålamod. Men det finns... Jag är bara glad att vi han upplevde det också för att då kan, då har vi något då har vi en referenspunkt att ställa det mot Spotify, YouTube, en eh, terabyte gigs eh, Lina eh, internetgenerationen, eh, eller vad säger man? Instant access livet. ja, precis. Och det, det jag tror jag tror Filip och Fredrik sa något roligt om hero generationen. Ja. Det är fan bra sagt också Att man vill, man, du vill kunna eller se och uppleva allting på så kort tid Utan att egentligen göra arbetet för det. Ja, fast det är, det, är lite, det är lite sådär att säga Guitar i generationen För Guitar var ju, jag vet inte, hur, hur länge var det? Fyra år? Ja, jag vet inte Det är, det är en, det var... en smal generation där Ja, nej men hur som helst eh, Nej, det är, bara, det är bara det jag är glad Men det är Nu har jag sken iväg från den här inminuten om namn. Ja. Jag, jag vet inte exakt, men jag, jag, jag har inte hittat min poäng här riktigt med varför jag tycker det är nice att vi handlar var lite analoga. Men jag gillar bara referenspunkter helt enkelt. Ja, nej jag förstår vad du menar. Uh, jag hänger en riktig punchline på min, mitt utlägg här. Nej. Hur som helst. Vad va uh, händer i, i videon? I videon då, då står Van Damme då i armarna i kors. Jean-Claude Vandam Damme. Uh, legenden. Ja. Ikonen. eller uh, vad säger man nästan. Uh, han är ju... Han är ju en barndomshjälte för så många Han är ju någon sorts Vad ska man säga Fattigmans Arnold eller Fattigmans Stallone Nej men jag tycker inte att Fandam är Sly Stallone eller Arnold Schwarzenegger facket. it Fandam är mer, för de, de är som Soup action stars, det här är ju ändå en Martial art Jaja. Hjälte Ja men du förstår vad jag menar Ja jag förstår men Vi har ju sku... några sådana där liksom Och han jag, jag... är den som oftast är med i de filmerna som inte blir stora Jag, jag skulle säga att Van Damme är mer åt, åt tapp, äh, tar det lugnt när jag säger namnet Bruce, Åt Bruce Lee-hållet Än åt Arnold och Sly-hållet Ja jo men det jo, Jag förstår vad du menar eh, Bruce Lee är ju som en egen genre då. Ja det, det, vi, vi, Man kan väl klumpa ihop Van Damme, Chuck Norris, Segal, De där på något sätt Ja Ja, något sånt. Steven Seagal och Chuck Norris känner väl om allt. Ja. Alltså. Men han är ju som. Han är, han är, jag vet inte, han är. Han är fan cool. Ja. Det är. Och han är inte cool för att han vill vara cool. Alltså, alltså. I den här videon är han inte cool för att vara bara cool Utan han blir cool på ett annat sätt. En annan väg. Och det är alltid. Det, det är jag svag för Fast jag tror ändå att det första Han är Gandalf cool Inte <laughs> Tyler Durden cool <laughs> Ja men jag tror ändå att det första Någon sa på mötet när de skulle göra den här Reklamfilmen var Vet du vad jag tycker skulle vara coolt Det jag är det första som sades ja, Men jag undrar om man pitchar den här idén ja, Jag ska bara säga vad han handlar om Okej. Fandam står på två lastbilar På backspeglarna Två, två Volvo lastbilar då helt enkelt och så börjar videon, och så är det en, en väldigt välskriven nice voiceover med hans nice accent. Han är som, från Belgien. Som i alla fall för mig för tankarna till eh, hans bästa film som heter JCVD som handlar om honom själv. Jo, den är, den är fan nice den filmen Den, den, den är om, riktigt men. bra. Jo, den är skit nice. Det, det här utläget, vet man i den här långa tagningen. När han ja, har precis, det, det är den scenen det påminner mig om. Mm. När han, som, han blir som en. Han blir en blir en mycket polsk åtagande längre. En 12 människa i hans hårda Jävla skal. Ja, det är fint. Eh, och sen så glider de här lastbilarna åt sidan och så gör han, ha, gör han sin hans signaturmove, det är eh, hopp splitkicken helt enkelt. Är det eller snurrsparken Är ju hans Ja, precis. Det andra run. det är bara Photoshop pose eller vad säger jag säga, photo opportunity pose egentligen det han gör i den här. Ja, men eh, han är ju känd för för sina såna Flexande kickar ja. Hur många bad guys har inte hoppsnurr sparkat i facet Alltså som många. sista move Som sen går åker in i ett elstängsel ja. Eller fall ner för ett stup eller, ja. Ja, vad som. Um, Och sen så glider man lastbilarna här Och så gör han en epics, en så kallad epic split Sade vi det att han, att han står på backspeglarna? Jo jag sa det okay. uh, Och bilarna backar bakåt Och så kör, händer det här Det är fan... Um, den är, så, den, är så, den är så enkel egentligen. Ja, och så, men, och så, men ändå så briljant. Det, det som var förvånande för mig var enja låten ja. För den kändes när jag hörde den, att den började, så kände jag att det här funkar inte. Och sen två sekunder senare, och det funkar. Och vad det det funkar. var en så oväntad låt, och det egentligen passar den inte in, men den passar ändå in på något sätt. Men det här är också ett stroke of brilliance. Jag har ju som sagt analyserat den lite igen. Mm. Den här enja Only Time här som spelas igen. Eh, Okej, okay, nu, nu vet ni vad videon handlar om. Ser den bara på YouTube? Den är typ på framsidan. Och, alltså, det är bara att skriva A-Split ja. eller Volvo Trucks eller Vandana. Vi kanske ska börja göra här så annars att vi kan eh, i uppdateringsposten så kan vi lägga små länkar också. Ja, det kan vi absolut. Göra. Kanske, idé, kanske är en bra idé. Mm. Eh, I alla fall. Eh, då, men om vi bara ska gå in på musiken där och mm. kraften av musik också. Men det är också att välja Any Only Time Eh, Föra väst. Vem tror inte har hört den här låten alltså, det är en av, alltså den här låten har funnits i mitt liv I kanske 15 år Ja. Alltså inte så att jag lyssnar Alltså enda kan man lyssna på, det brukar jag ibland Men eh, Only Time är ju ändå Den här låten känner alla till Ja. Och den är ändå inte sönderspelad Nej men det, det finns något väldigt uh... Ja vad ska man säga Något väldigt symboliskt där för lik. Likt Van Damme, så har Volvo funnits länge och det blir bara bättre med åren. Ja, och det är det han säger i VoiceOver också. Precis, I have precis. My Fair share. Fair share of Dusty Roads and ja. Hard Winds. Precis. Är, han, eller han blir skapad i alltså, ja. av, av motgångarna. Ja. Och det, är, det symboliserar både han och, och Volvo märker. Precis. De, de, de tar ju någon, någon. De har lärt sig något efter de, vägen. De tar något annat ikoniskt och jämför sig själva med det egentligen. Mm. Och det är just det här med Där har vi musiken cover då Att det är en låt som eh, Som alla egentligen känner till Så du, egentligen på När du bara trycker play Första sekunden kommer den här första Donk donk Från musiken oh. Och då Jag hörde direkt Det här är ju en ja only time oh. Jag känner ju Eller även om du kanske kan titeln Så känner du igen låten Du har jag hört den för oh. Och då genast på en sekund Har du igen Hos folket oh. Och sen Van Damme känner du till Och Volvo känner du till Så att du ju redan eh, Du har ingen chans Direkt du bara trycker på play Briljant fick, Jag fick upp en underlig idé här Vilket snesteg det hade varit Om de istället för den låten så valde de den här The power of goodbye Och så, och så slutar det med att Van Dam ramla ner och, och bilarna kraschar Sitter de på möten sen Det här ger helt fel intryck Det är motsatsen till vad vi ville ha det här Hur tänkte ni nu <laughs> The power of good. Vi ska inte gå i in eller Vad är det här? Vem... Vem, vem... vem godkände det här? Sen har vi då hela tagningen Ja. det är aldrig, aldrig en det Och det är i, i Van kred, i Van det går det går det går det går det går det går det det det jag läste okay. ja, men det. det Okej. Och, också... och, och då måste det ju vara sant, för jag läste på internet Ja, men precis. <laughs> eh... All, Allt man läser på Wikipedia måste vara sant, för alla kan redigera det. Ja, ja, ja, ja. <laughs> absolut. Ja. Eh, nej, det är en tagning, allting. Och så, alltså, om du, när du ser mig ensam, tänk på solen, varsen är. Ja, jag tänkte på det, det också. Det var det som gjorde att, att, den den att, att allting såg ja. bra ut och att solen liksom sken under eh, liksom vid i däckhöjd. Det är, det är så jävla fint ljus och, det är så, och lastbilarna är guldiga Undrar om de är för en anledning också. Ja. Alltså, det, alltså hela bilden får så jävla bra färger ja. Och så det är ju antingen solnedgång Eller soluppgång jag vet inte. Men det är ju just, just som vid kanten också Det här, är, det här ljuset har ju bara en kvart kanske Sen försvinner det ju eh, När solen är så pass lågt ja. Men, ja. Så de måste ju sätta den Eller de har ju preppa i fredag säkert Men, hur som helst. Men sen vet vi inte om Det där kan ju vara äh, ditlagt också Det vet vi inte riktigt Nej men jag, jag har sett behind the scenes Och ja, okay. jag hör helt tagen när så. här mm. eh, det, Och det sjuka med den här videon också I alla kommentarer och sånt där Det är knappt någon som bråkar För en gångs skull Alla håller som med Det är rätt sjukt ja. eh, Klassisk Youtube-kommentarer Om du vill ha lite underhåll och lite drama i ditt liv Utan att egentligen vara delaktig Det är bara att läsa Youtube-kommentarer Folk bråkar ju där alltid ja. Det enda folk gör på Youtube-kommentarer är egentligen egentligen bråka. Det är sant men just här så är det inte så mycket bråk. För någon anledning. Alltså, det här jag läst på andra sidor, att Alla är som är överens. Ja. Över att den här videon är fantastisk. Eller den är fantastisk. Det är en underbar reklam. Okej. Okay. Ja, jo, eh, visst. Och. Eh, eh, <coughs> det är lustigt. Går man in på. Jag har varit tipsad av en annan en av en polare. Han sa. Gå in på Enya Only Time på Youtube. Alltså. Den låten ja. <laughs> Då är det bara så. Här. Volvo Trucks took me here <laughs> eh, eh, Epic Split took me here eh, Jean-Claude Van Damme Alla var kommentarer Jag tror de har fått över 5 miljoner extra views Only Time. Alltså bara för att den är med i den här reklamen ja. Men all, det är ju det att folk, folk vet ju den Men har kanske halvt glömt bort att lyssna på den Eller vet den finns där i, i arkivet där någonstans mm. Men inte används eh, och många som inte vet, det är ju de, den yngre generationen. De har ju fått sig en ögonöppnare på en, en gammal klassiker. Ja, helt enkelt. Men det är, det är som du säger, det är väldigt få reklamer man minns. Ja, också väldigt få reklamer som också är, Som. Ja, som man minns och också som man faktiskt kan ta in. Ja, men frågan är om det är för att det är svårt att göra en bra reklam eller för att det är så enkelt att göra en dålig. Det är det för, alltså, de, de jag minns är ju ja, de, den här dag kommer man ju minnas och alltså, så den som du eh, tog upp det är Sonys, där är Sonus där rullar Color like no other. Ja precis när det rullar massa olika färgade studsbollar längst den Nej, för San Franciscos gata. Och där har ju också en låt som är väldigt speciell. Det är ju är Jose Gonzalez, eh, Heartbeats. Ja. Precis. Eh, den är den reklamen är helt fantastisk. Ja. Jag tror alla minsten som lyssnar nu eh, ni minns... Uh, det ny, och det är reklam för tv Och det var ju det du snackade om innan Att reklamer handlar inte riktigt handla om produkten Nej Det man gör nu för tiden det är, det är ju med Nike och Speciellt med bilar och sånt där Du säljer ju inte en bil längre Du säljer ju en livsstil Eller en, en känsla ja. Eller en Alltså Det handlar inte om bilen Det var länge sedan det handlar om bilen Jo Den ska bara synas i nice framing med Nice ljus på en fet väg Ja i klippiga bergen, eller i Alperna, eller i, på Sahara. Eller? Alltså, det, det finns ingenting jag. Det här, här kommer jag på just nu, så jag vet inte om jag ens talar sanning. Men nu, nu säger jag så här: Det finns ingenting jag hatar mer än reklamer för off bilar men när man sitter där så kollar man på tvn och plötsligt ser man en stor fet bil med stora däck och det finns mycket plats i den Och av någon jävla anledning är den ute och åker typ på kanten av en vulkan eller åker så här upp, upp för ett hus eller det, det ska alltid vara så jävla konstigt det där Reklamen kan börja med att han kör upp på en strand Ja och tar precis, från, från vattnet och upp på en strand och där är det ett krig kanske eller... Han, han kör över en pansarvagn. <laughs> det, det ska vara så så tålig ska bilen vara och man ska kunna Låt. köra i takmären. Och det, det, det är säkert någon vet Någon x-ray bild på när någon åker, här, och den och åker och sen fast upp för balerium för bak så sen bara hur, är, hur däcken arbetar olika vet ja. där, för att den ska ta sig upp. Eh, och, och det är ju så värdelöst för att sen de som köper den det är, ju, det är ju de som kör i stan med. Den. Ja. Men det, det är som skulle det bästa sättet om jag fick göra en sån där Reklam, då skulle jag ju göra en parodi på det Och då skulle det vara eh, Som exempel säga att det är en fest Man hör musik, folk festar, Och så hör man eh, motorljud Som kommer närmare och närmare och närmare, och närmare. Likt death proof Ja, och så kollar alla runt sig bara, va, Vad är det här för ljud? Och sen hör man eh, eh, handspaksladden då Och så tittar alla upp Och så har bilen kommit i taket Och parkerat i taket <skratt> <skratt> Och så står det någonting Volvo Offroad, eller vad fan som helst Jag ska ju, jag och flickvännen ska få se när blir det blir, ska jag kolla min kalender eh, Om eh, två veckor åka till Stockholm mm. Okej, okay. vilken datum är det här? Eh, jag tror det är sjätte kanske mm. Ja, sjätte, sjunde, åttonde mm. Och då funderar jag på vilket bättre tillfälle att göra en live podcast När har du fan rätt i Ska vi testa det? Vi kollar upp det Ja vi kommer ju ha tid att göra grejer liksom. Ja, men äh, grejen är det att jag. Äh, det är inte lätt att försöka vara författare eller försöka skriva. Nej. Jag har ju. Äh, jag, vi tappar lägenheten sista november. Eller jag har sammanträffat. Jag, sambo, äh, jag ja. växer, vi har gjort slut. Ja. Äh, och vi tappar lägenheten sista november och sånt. Jag kommer ju bo hos en polare. Okay, ja, det Billigt. Mm. Äh, det är fan. Äh, ja ja men då skulle vi... man ju kunna göra så enkelt så att man behöver ju inte vara hemma och så man kan ju fan sitta nej men vi, ute. Kan, vi, kan, vi kan vara där men jag, det menar bara, jag vet inte exakt var det är nej då om, inte, om inte annars kan vi hitta något uh, skitigt uh, opopulärt café att sitta på mm. och gasta högt och så ja skrika röka många cig <laughs> inne ja. Vif, vifta med armarna överan för huvudet. ja något eh. nej jag, jag, vet, jag vet inte exakt var det är men vi kollar vi, vi upp det bara det så, ja. så kan det inte vara Nej precis, men det, det tror jag är ett nytt försök på en live, eller ja, en live en, en tillsammans podcast Det är det du och din tjej ska göra på, på er romantiska weekend Ja då, då ska jag spela in en podcast med dig Du får du, vänta här två timmar Du, det, fin, det finns prioriteringar här ja, Nej men hon, hon fyller hon fyll år idag så jag har Gott nu, present och sånt där. Vi, vi hade ju tänkt gå på fort. jag fråga, var du gjorde det? Jag, jag, jag. Eller var jag köpte du vad... alltså, jag... Du styrde upp den här dagen. Um... Är du en romantiker, West? Jag vill säga att jag är det, men jag är medveten om att jag inte alltid är det. Ska vi, ska vi avgöra om du är romantiker eller inte på vad som hände här nu senast? Okej, okay, det kan vi göra. Uh, jag minns alltså, i början, vi har varit. Jag känt varandra ungefär ett år nu, tror jag. Ola, har du varit tillsammans ungefär? Uh, ja, kanske åtta månader. Mm. Nio, kanske. Jag minns inte riktigt. Uh, men jag minns att i början när vi hängde så gick vi ner på Olens Och så såg vi. Uh, man hade så en stor låda med skitstora, as, tjocka godsdjur. Mm. Uh, som hon sa. På Olens Vad sa du? På Olens Precis. Som hon tyckte jättemycket om. Och sen så glömde vi bort det här helt och hållet. Eller hon gjorde det i alla fall. Uh, och så igår var jag nere och köpte det Nu liksom X antal månader senare Och slog in det och så fick hon det i morse hon, hon blev skitglad Det är en sån grej som jag inte gör ofta minns såna här saker Men uh, jag, tyck, jag tyckte det var lite skönt sådär uh, I igenkänning Ja precis uh, För det är en sak jag vet liksom att hon vill ha det Och uh, hon har glömt bort det själv Exakt och Det tycker här... jag, jag var en ganska, såhär, ganska romantisk grej det här är tips för alla egentligen så det var, Jag jobbar i väldigt liknande banor eh, Var bara lyhörd Hela tiden Och när du med, För att före eller senare vankas det Alltid antingen årsdag födelsedag, jul ja. eh, eh, Allhjärtans dag kanske ja. eh, Det vankas alltid någonting så, så, fort, så fort du Hör något sånt här Kom ihåg det för att det, det blir mycket enklare för dig sen, för Du kan ju antingen göra en spin-off på den eller kanske köpa eller fixa ett gott eller något sånt alltså jag tar exakt alltså det som passar bäst helt enkelt, ja. det som funkar eh, det, för, det är så många som har problem med att säga Okej, vad fan ska jag handla eller något sånt här Jo, man har du, inte vet... tänkt igenom det tillräckligt Nej, länge och så, och, och så måste du, börja, du måste börja på noll Och tänka på en i nya banor och banor Okej, okay, okay, vad behöver hon? Hon behöver ingenting Men jaha, vad gillar sig? då? Ja, de gillar shampoo kanske, eller hår eller eh, För att jag ser grovt generalisera det ja. Förlåt Men det, eh. det här misstaget gör jag alltid när jag ska köpa grejer till mina föräldrar att jag kommer, jag kommer på den någon vecka tidigare Och så bara shit jag har ju ingen aning om vad de vill ha Men till exempel Den här filmen vet jag är i en sån stil Som de gillar och jag tycker den är bra Det funkar mm. aldrig Nej precis alltså, de, har en, de har brittiska The Office Fortfarande inplastade Tre år gammal som de har fått av mig De har inte mm. ens öppnat den och jag vet att de skulle tycka om det om de kollar på det Men det kommer de ju inte göra Nej men precis det kommer inte naturligt Det jag gjorde när jag köpte till morsan Hon cyklar till jobbet alltid Året runt Det ska hon en cred för faktiskt Absolut. Upp i Luleå vinter också Sätter hon små små skidor På däcken på vintertid Ja ja Ja Ja. Nej, eh, och, ja, jag, visste, jag var i samma sit Jag, visste, jag, visste, jag visste, hade inte en aning om Vad hon skulle göra Nej. Men då kom jag på att hon cyklar ju alltid ja. och, då, och, och så gjorde jag lite hemläggs när var upp Och kollade om hon hade någon nice lite, Kanske så här sadelskydd Eller så här, något sånt ja. Klippte ett på marknad alltså på så här, Ett sådär fårskins ja. Ganska dyr var det Fårskins sadelskydd Alltså vad säger jag, inte sadelskydd, sadelvärmare ja. Helt enkelt, klippte den för hon hade bara en vanlig Grej så att säga Och det är ingenting, för den funkar ju Det är ingenting egentligen, egentligen behöver Men det är någonting hon använder ofta Helt enkelt Och det var så, för då hade jag ingen Sån referenspunkt som sen och sånt månader Nej. Men det var ju så jag jobbade med annars Men det var ju bra detektivarbete Det där av dig Jo man måste göra lite detektivarbete När du inte har någonting att gå på Vardagens Sherlock Holmes Det andra vi skulle göra att vi skulle ju gå och se på Gravity ikväll. Just det, oh. som jag har tipsat, tipsat dig om varje dag nästan. Sen ja, sen, sen, sen vi spelade in podcasten så har det gått en vecka. så ja. Har det redan gått en vecka? Ja. Shit. Eh, och eh, den har ju slutat gått. Så det vi har att välja på är... Ny... Katastrof! Ja, det vi har att välja på är Thor A Dark World, eller vad heter The Dark World? eller uh, Catching Fire. Och det är ingen av oss som är jättesugen på Alltså jag vill säga Catching Fire. Jag tycker den första Lå, dagarna låna, låna en bil och åk till Uppsala om den går där eller någonting Ja, oh, det är väl något sånt i så fall då men. Och så kan ni ta på ett efteråt kanske? Ja. Så den, den, den planen är bråkig lite. det ska bli romantiskt. Ja, jag, jag tror att vi, förmodligen så går vi inte eller så går vi på Catching Fire. Ja, oh, alltså jag ser väl inte se Catching Fire på bio. Där kan jag tanka. Ja, ja men... Uh, det är ju bara roligt bara att göra någonting, liksom. Jo, ja, Något så speciellt sådär. Det. Och uh, jag tyckte ändå den första var helt okej. Okay. Den var bättre än jag trodde. Och de, de säger ju att den här är bättre. Uh. Men, uh, ja. Men Enders Game har ju premiär också här för mig idag. Uh, uh. Som uh, Red Letter Media så trevligt sa... <laughs> I couldn't wait for this movie to end there. Jag tyckte, ja, bra sammanfattning Det är precis vad jag trodde att den skulle vara ja, men det är det Som jag, de säger Jag, jag använder ju jag, jag, ja, Innan den ens har kommit ut så använder i, vi den för liksom Ett lågvattenmärke för film ja, ja precis Det är jätteintressant det. det där men det, det, det syntes bara direkt Jag vill ju två till Percy Jackson Ja precis eftersom men, vi inte vi, hade Någon grund för det Filmen inte ens kom ut Vi var ju filmrasister där Ja men jag, vi, vi kollar den ju Ja och det är oftast trevligt att ha Jag har en till liten eh, Vad ska man säga Nå Någonting jag snabbat upp Shoot eh, Jag kom på När jag lyssnade på en av de gamla Jag tror det var två avsnitt sedan När vi snackade om Pearl Jam Just det. Så kommer jag på att jag, Den enda Pearl Jam skivan jag har på, på telefonen att lyssna på Är just den Och den är inte så bra Och Pearl Jam är ändå mitt favoritband Tror jag, ja. så jag en Bra jag, kandidat ja, så jag, jag kunde inte komma på vilken skiva jag skulle tanka in Så jag tankade in äh, Rearview Mirror Som är ett äh, compilation album äh, Det ena skivan är deras äh, Kändaste röjiga låtar Och andra skivan är deras kända lugna låtar vilket är ett väldigt bra koncept för en liksom, best-of-skiva, tycker jag. Men eh, vad som är intressant på den här är att det finns remixer på vissa låtar. Och då menar jag inte alltså, hip-hop-remixer eller liksom, eh, avici-remixer, utan det enda de har gjort är att de har tagit originalmaterialet och mixat det en gång till för att få bättre ljud på det. Ja, ah, just det, just det. Och va, va, vad sätter jag igång såklart? Even Flow, först jag lyssnar på. Yes! Och... Eh, det är alltid man har alltid tänkt på det. att Det är två gitarrer. Det är det i alla hörlande låtar. Men i Even Flow så är det en. Du har ju riffgitarren och sen har du en lite ljusare gitarr som spelar lite, lite andra grejer Men den är lite svår att hänga med i eftersom ljudkvaliteten inte är så klar i originalversionen. Mm -hmm. uh, och den är jätteklar i den här remixen då. Aha. Uh, så. Bra eller dåligt? Både och. Mm -hmm. nu, det finns någon skönhet i det här smutsiga från det gamla. den, den låter mer röjig. Det är grittiga grejer. Ja, ja, precis, men det är kul att lyssna på det här för man uppskattar de individuella instrumenten mer. Ja. Och vad, man, vad jag märker då är att den här andra gitarren då som spelar lite ljusare den är, den spelar, vad fan, den vill nästan. Alltså, jag, sitt, jag satt nästan och skrattade när jag lyssnade på låten. Det är som Maradona, en fri roll i mitten. Ja, precis. Och det blir liksom Den här gitarren blir någon sorts sidekick Till den andra gitarren <laughs> Och det tyckte jag var jättekul Jag satt och lyssnade liksom Och så här man helt plötsligt bara... <skratt> Är det något tre, tre sekunders solo här Här borta kommer någon, någon helt annan grej Så byter den och gör lite Vad fan den vill ah. Så jag vill kalla den här, den här gitarren För Chris Tucker-gitarren <laughs> Ja ah, han var freestyle. Ja sidekicken som bara är med och gör lite vad han vill och är lite ljusare än den andra Och riffgitarren då blir jäkki kärngitarren Och fy fan jag gillar Chris Tucker-gitarren alltså Den är stört oh, skön Jag gillar Chris Tucker jag också Ja, äklar Men det här, ja Jag, för, jag förstår din parallell exakt Den är väldigt... Det är en underlig parallell, men jag tycker den är solklar Ja, jag förstår exakt vad du menar den är, den, den, den är Det första jag ska, när vi är klara ska jag lyssna på Evenflow i Review Mirror alltså. Ja, det ska du göra Och uh, jag, jag, tycker jag, jag tycker till och med, med att vi kan, vi kan alltså avsluta med den Och uppmana alla att lyssna efter Chris, Chris Tucker-gitarren Som då, jag tror den ligger i höger öra konstant Eller i höger ljud, ljudkanal helt enkelt så lyssna bara och uppskatta Chris Tucker Se ja. gärna Rush Hoursen <laughs> Se gärna already. Rush Hoursen Vil ja, Vilken see. som helst av dem Det är samma film allihopa wow!